Əl-Qüreyş surəsi, 4 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, Qüreyşin ülfəti onlara qış və yay səfərinin müyəssər edilməsi xatirinə bu evin Rəbbinə ibadət etsinlər. O Allah ki, onları aclıqdan qurtarab yemək verdi və onlara qorxudan sonra əminamanlıq bəxş etdi.